Povestea celor zece ulcele cu galbeni Dramatizare de Noe Smirnov după basmul lui Anton Pan A fost un zgârcit odată care mereu grămăde Zi și noapte totdeauna pe bani dormea și şedea Și de cumplitate multă trăia singur, singur el. Nu ține în casă nici slugă, nici pisică, nici cățel. Ia-te, uite, sora cine a răsărit în viaţă. Oh, oh, oh, nu l-a mai văzut ieșind la cumpărături de-un veac să Stai acasă și îşi păzește averile. Și nu se îndoresc să cheltuiască un bani. A, oh, bună ziua, jupă, ziua, Ați mai trecut pe la noi jucâni Da, da, da, bună ziua, bună ziua. Da, <gânt> Știți, a, am văzut o grămadă de oameni venind de la piață cu pește de mirosea ulița Și m-a cumpărit și, și pe mine o poftă mare de pește Și, și acum mergeam spre pescărie să găsești o vreun costăcel Să-l cumpăr și, și să, să Mă spun și eu tot e jos unde a dus mutuia calicul dracului că n-a cumpărat în viața lui mâncare ca lumea uite el intrăm pe pescărie Ce-o să mai bată capul pre cu Sfalt jupune, pungilă! De două ceasuri te-am pus prin pescărie și nu te-ai hotărât să scoperi un crăpșeam? Păi ce să mă e fuit? piața e plină de hoțe. Eh. Atâta să de parale pe un pește plin de oase. Na, na, na, să mai caut, să, ma, ce, să ce, mai întreb. Ce, ce să mai caut, ce să întreb. ce să mai întreb, jupune, că ai încercat la toți La să că se sparge piața și o să scadă la prețul. Dar na, cel na. care de colo nu e nepotul de tale Ionică, dunghierul? Care? Uite ăla? Ăla! Ia, privește e. ce șalău mare a cumpărat! Mai să fie ca pentru vodă? Sălătate bună la amândoi! Sălătate, să trăiești, frate, frate Ionică! <gătă -i> ia, cumperi și de la mine? Sigur, uite, de la nimea ta vreau... Uite, crapie să a de la ofert. Sus pe cântar cu ei, hai, sus pe! Cât? Cât? Două ocare. Ah. Bun, ia paralele. Așa. Dar ce, ce ce faci ne-parte cu pește? După cum vezi, unchiule, am la câțiva pești frumoși pentru tine ori pentru altcineva? Pe, pentru mine, unchiule, pentru Pai casa da, mea. Dar ce o să faci tu cu atâtea Nu, <laughs> Unchiule, Unghiile te tem că n-are cine să rămânce pe Păi, pe lângă nevastă, copii, să mai întâmplă să fie și Să afir, mai, și e, vindecin, da, să mai da și la da. vindecin Să mai prodește și câte un sărac pe la poartă Așa da Dar, dumneata ai cumpărat pește sau ești poftit la careva? N-am fost poftină, poate Nu? Păi da, de aceea am venit și eu la piață ca să cumpăr și-o un peștișor Dar ah. până la urmă m-am gândit că n-are cine să l gătească și n-am mai luat Atunci cu atât mai bine, unchiule, vii la noi la masă că tu n-ai poftit niciodată, nu? Ei. <laughs> Ei, om putea și noi să o spătăm cum se cuvine un jupând de seamă ca dumneata Și chiar dacă ne vei găsi un cusur, o să ne-l ca, ca la niște <laughs> nepoți să mai adepărtați Da, bine, nu? bine, bine, Ionica hai să mergem că peștele ăsta m-a susat atâta până... Aduc cu pântece băieți! pe pungilă!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 Lumea atât de strastice, n mai de mult Nepotul tale e tot atât de meșteri și la adulteria atunci, atunci să gântăm pentru nepotul meu pe care abia azi îl cunosc Nu, a să Mulțumesc, mulțumesc mulțumesc Păi, că nici nu-mi închipuiaam că sunt zgârcit ca matale să și când să se înveselească. Uh, dar să mă iert pentru cuvântul urât. Nu da, să mă o Eu aveam un nepot atât de destoinic și nu voiam să știu de el. Văd că tu știi să trăiești, da, da, da. da, da. M-am închinat banului o viață întreagă. -a a Acum să-i fragi! Vreau să fii tu economul meu Eu vin să îmi grijezi de traiul meu așa cum stii <laughs> da. vorbește vino acum da. în locul Nu, nu, nu, nu, și ai spravit cu caricea? Uite, n-ai na, gheile. Da, Mergi, n-ai Mergi acasă la mine și intră în pivneța. Acolo, na? acolo, într-o feridă, hai e să este... vezi, hai să vezi zece gulcele. Sunt pline cu galbeni. Ai cei sunt o, toți de-acum înainte. De Jupane? Haide, du-te, du-te, te du, -te, du -te. ia un sac și adu pe toți aici până nu mă răzgândesc. Du-te, nu fi plos, mă! știu ce să zic. în sfârșit, mă duc. Noi! Noi! Noi! Noi! Întunecime și o mezeală în pivniţa asta Și cea adâncă n-am găsit decât un capăt de lumânare. Ai zgărcijul până. Așa. Uite că acum am ajuns, unde ah, ah, o fifirii de-aia? Iat-o. Zece ulcele de lut. Ia să văd, sunt plini cu galbene.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 Ne poate. Ai auzit tu, cu urechile tale un glas în pivnița mea? Nu, nu spun. A auzit unghiile, cum spun? Că Ei. nu tu este până pe ulcelele cu galben. ci moșneagul Badea. Badea? Ăsta. ce Bade? N-am auzit niciodată de el. Hmm? Și cum să spună că nu-s galbenii mei? Știu eu Bane pe care i-am moștenit de la bătrâni Și pe care, pe care m-am străduit atât mult de vreme să-i mulțesc mm. Și cine zice asta? Păi că ce? Păi băia în genunchi, nu hotărăște Ai cui sunt galbenii și ce să fac cu ei? Ionice. Ei lasă Lasă că-i arăt eu lui cine-i stăpân pe aurul din ulcele Ionica, Ionica, hai cu mine acasă Eu vin, unule, hai da. da Hai Ionica. THE END Nu te arăți pe Iansenule. nu vrei să auzi eu din gura ta? Ai pui să-mi galbeni, a? Tați? Acum tați nu îndrăznești, a? Galbenii sunt aibășneagului Badea. Vă-i spun? Aibășneagului Badea. Miciuna! Niciunea, ai mai să-l toți și ce ce vrea cu ei. Hai să vezi, îndată Ionica, Ionica, vezi mututoiașele acelea de ușe? ia, ia, tu-l face! Hai să vezi, hai să vezi, hai să vezi! Așa, să ia Tunești pe fiturile de pe iarnij, cine e stăpân pe toți Vars, vars ulcerele muttoiași, așa, așa, și pe, și bă așa. Da, acum să punem la cele treci ca capașele de lemn. Da, acum. Așa, așa. Ei, toți galbeni sunt preghiși acum în butoiașele astea. Să le ducem de-ași pe balungările din spatele casei. Ai închiule, stai, stați, sta staci, stați. Sta Vreau să văd dacă eu să stăpân pe galbeni, ori altceva. Băi, oi, Hehehe, și. De ce apa, păianjenule? Eu sunt stăpânul lor. Eu uitat pe gârla! Gata, nu poate. Gata. Iată te Eu o frață de plări. În apă cu buțoiar și. Unchiule nu, unchiule nu. Unchiulei Nu. Ale mele sunt și fac ce vreau cu ele. Hai. Hai, unchiule. Așa. Le-au luat valurile ca pe niște o nu? a De acum rămas săra ca mine, unchiule Bun. Ce? ce spui, mm. Sărac? Așa E un ca tine? ce-am ce făcut? Băutura mea, lua mințile, galbenii Galbenii mei Ionica, Ionica să prindem budoiașele, Ionica Cum să le mai prindem, să... unchiule? S-au dus pe gârlă Hai să...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 Babu! Babu! Ce? Tu vezi ce se vârte în vântoare! Ce? Ia, ia lasă-mă cu poznele tale, că n-am vreme acum să mă uit la băltoare. Uite, te spun, nu zalea niște butoiașe! Stai, nu intră în apă! Ce, ce, ce, să nu intru să fugă butoiașele? Astea spune pentru foc, că tot nu mai avem nicio uscătură de lemn. Ia! Ia ca prinde primul butoiaș! Uf! Uf! Tare -i greu! O fi prin cu apă! Doamne! Doamne! Te-ar fi curat ce Ce? Ce ai tu să ai așa noroc! Uite! Na, ia bă tu astea să ne tragi pe celelalte! Bun! Bun! Așa! Așa! veni ca ca butoiașelor! Aha acul le-am vânat pe toate trei baule Da Să ieșim din Hai să ieșim Unde le ducem? Uite aici pe buturugă. Să le despicăm cu toporul Da, da da dacă-s Hai ce rachiu Tu nu vezi că nici n-au cip Lemn bun de foc Da Ia, ia pune un butoiaș pe buturugă! Așa, așa Așa Hey. Ce bănești! tu, hey. ochiul dracului Bin vârst cu galben, l ar fi la fel. E să vedem! Ghieie! Hey. O curată minune! Ui. Tribu toiașe cu galben, aduse pe apă. Se i ascundem repede! Ba, să nu-i ascundem deloc. Mai bine să-i ducem îndată pe gubașului Care o fie aceea Pentru sărăcia noastră galbenii Sunt o adevărată din Galbenii aceștia sunt ai voștri Ce-ai spus? Ce-ai spus voșule? Nu am vorbit eu Ci glasul unei făpturi nevăzut? nu nevăzut dar sunt mic și oamenii nu-s să mă audă vorbind Priviți-mă, priviți-mă Sunt pe mormanul cu galben. Un păianjă Nu, nu, nu, nu te teme Ia un bies păianjă Da, moșpadea Sunt păianjenul bordeiului vostru Auzi, moșule Am apucat și pe părinții tăi Hai? Erai mic pe atunci Iată ai auzit că tatăl tău, după viață întreagă de trundă pe la stămpân, pe la a adunase o pungă cu calpe. Da, da, da, da, da, mi s-a povestit mai târziu, după moartea tatii Punga o ținea ascunsă pe o grindă în colțul unde îmi țeseam eu pânza Dar hmm. într-o noapte a găzduit în bordeiul lui un om rău Iadiu. Trăinul acela i-a furat punga cu galbeni, a pierit în lume, iar tatăl tău s-a prăbădit de amărăciune." Blestemat să fie hoțu! S-a bucurat de câțiva galben strânși cu sudoarea brațelor." Dar eu am plecat de aici odată cu punga cu galbeni. L-am văzut pe omul acela rău cum îi folosește în tâlhăriile lui." Eu... Cum îi mulțumește pe căi necurate, mm. și cum îi lasă după moarte feciorului său, care nici el nu s-a dovedit mai vreaț. <trui> iată, când dimineața asta, după atâția ani de așteptare, galbenii se întorc la adevăratul lor stăpân. <trui> <trui>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 Măcar pe paie, în garaj. Bate un poftin într-o dată cu pat bun e... sau de lână. Vai de păcatele mele, dar n-aș avea cu ce să le plătesc. Nu știi că la hanul lui moș, Badea orice călători găsește găzduire fără plată? Adevărat? Da, să-ți spune și oamenii ăștia. A, așa A. să fie oameni, da, Mă, mă mir nu știi nimic de omul care duce aduce cuvinte de mulțumire, fie ce sărac din ținutul acest da, Nu Unul i-a cumpărat vacă, da, cum da, altul i-a dăruit boi așa. Pe altul a scăpat de datorie. Ce vor? Ai? Unora le-a făcut moară pentru măcinat greu. Da, da, da. să, să fie pe lume un om atât de darnic? Da, da. Și apoi. Apoi, de unde atâta bănesc să miluiască pe toți? Ei, se spune că binefăcătorul nostru ar fi găsit o comoare. Da, da, unii găsesc comoare. Alții le pierd e, Nu cumva tu ai pierdut vreuna drumețului Ai ghicit, bătrâne De atunci... Am rămas în sapă de lemn Și aveam numai puțin de zece ulcere pline cu galbeni Le țineai la vedere? Sau? Nu, nu ne trebne cu de mine. nu Le țineam tăinuit în cu șapte lacăte Iar pentru mulțumirea mea Nu mă înduram să cheltuiesc opara Numai că într-o zi o dihane de, de păianjel mi-a spus că tot bănetul strâns nu era al meu -a, ci al altuia până, uh, până, uh, al, uh, uh, uh, că uite că am și uitat cum se cheama și cum eu eram sub puterea băuturii am pierdut mințile și am dat pe gână toți galbeni, închiși în trei butoia le ei bine? bășile, bășile cum te numești? Pungilă. Da nu nu, nu, că nu spun niciun La târg eram om cu stare Toți se plecau în fața mea Nu, nu, credeți-mă, credeți-mă Nici tu nu mă crezi, bătrâne A eu te cred Și de aceea te voi cinsti cum se cuvine Cât vei sta în hanul ăsta? A -ha. A -ha. tu e stăpânul acestui han Da, da, da Tu miluiești pe toți nevoiașii? Ele, bade Binefăcătorul satelor din jur? arăt-o da, da, tată în care te vei odihni, moșpungile. Da, da, da, merg. Bine, bine. Ai auzit pe inginierul Ăsta era pungile, păgubașul. Da, s-a schimbat mult, dar e cel mai mare scrici de pe pământ. E atât de calic. Încât și umbra și-ar lăsa umbra împragul ușii Ia. afară, Ia ca nu cumva să tocească poderele casei cu ea. Aha, te cred, te cred, dar văzându-l cum își duce bătrânețele, mi s-a făcut milă de desnădejdea lui. Poate că vremea și suferința i-au schimbat și neravurile. Oricum, inima mă sfătuiește să-l ajut, să fac ceva pentru el. Nu mă pot împotrivi cinstei și înțelepciunii tale, Moșbada, așa că... Mâine dimineață, când va pleca mai departe de aici, am să-i dau lupungile Pungilă ca hrană pentru drum patru pâini, trei albe și una neagră. În pâinile albe am să-i pun câte o grămăjoare de galbeni, atât cât să trăiască în tihnă până la sfârșitul zilelor.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 Că tare e frumoasă. Eh, atunci te lasă în Pe la a coborând pe o vale. Jupânului pungilei s-a întâmplat alt pocinoc e, Ce e, bătrâne? S-a rupt cureaua de la frâu? După cum vezi Era veche e, Am eu una tot veche, dar încă e bună E, o coace Da, da, ce-mi dai pe ce dau? Da păi, bă, n-am Dar uite, îți dau ea asta albă Bine, facem târgu. De, de căluțule, de e, Trebuie să mai mergem Cu toate cam am îmbățit. Și mă încearcă o foame Aș bănca cele două pâini dintr-o dată Pământul, ce așeam să și fac Numai să... E, fie ar să fie afureșit pântul, S-a rupt și, rup și căpăstul De unde mai iau eu un căpăstul la ceasul ăsta? E ce s-a întâmplat prin piacul? Ea, ca s-a rucat păstul. Poate ce-ai fi eu de ajutor? E, dacă avea unul de vânzare. A, sunt în că că peste noi de vânzare. Da, vezi, da, pe alea am cerut gologan. mi mi-a -mi -mi trebui unul, mai vechi, așa, mai ieftin. Păi, așa avea eu unul. Vrei pâinea asta mare pe el? Vreau, vreau. Iar eu o să păstrez pâinea neagră și colocatii. Povestea celor zece ulcere cu galben, dragi mei, sfârșește a doua zi. La hanul ridicat de moș, din comoara venită pe ape. Babu! Babu! Ce? Mi-e da. foame! O, că nu ești copil! Tot din zama aceea vrei să mănânci? <laughs> da, că doar știi cântecul. mai zama de urzici face pe moștești boinici. <laughs> da, altor le întins bunătăți pe masă, iar ții urzici. Mă-și mă spatea? Ei, da, poate, trece. Uite ce daruri ce au adus trei săteni. Pâini. Trei pâini albe. Babu, da. babu, iată, uită. Ce? Cele trei pâini mari ia și albe pe care le-am dat ieri la drum jupânului pungile. Da. Băi, să fie mare minune. Cei trei săteni au venit pe rând și mi-au spus, de pâine asta frumos coaptă bunului Bada. O să-i facă plăcere. Bine, uite. bine, fată, du-te. Ei. Ce zici, băbuță? Ce să zic? Iaca, sunt jimplele pline cu galbeni <laughs> Galbenii Galbeni sunt ai bătrânului Badea Stai, stai, pe înjănelule, nu ți-am cerut părerea Ai bătrânului Badea Bine, bine, înțeleg că zgârcitul și-a dat iar în pietec Spre nenorocul lui Da, pe tine, păi înjănelule, zău dacă te pricep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 ascultat Povestea celor 10 ulcele cu galbeni dramatizare de Noe Smirnov după basmul lui Anton Pan în distribuție Ion Manolescu Marin Moraru Nene Matei Ion Caramitru Cornel Elefterescu Ina Otilia Ghiulea Petre Poenaru Nicolae Crișu Regia artistică Paul Stratilat Înregistrare din anul 1966.